HÓRI hőskor. A mező zöldben fény lett az ősi napsugarakban. Olyan nap volt, amelyről azelőtt azt szokták mondani, hogy méla búszál az ember lelkére, s az elmúlás fájó borongása lepi meg a szívet. Szelít kékes, szürke párák a szemközti domsoron. Csak jó látsővel lehet fölfedezni a magasabb peremeken a parányi földhágyást, amely mögött az ellenség lappang. Illetten elmered szemmel nézte ezt a képet a fiatal hadnagy. A földön feküdt, s két könyökre támaszkodva tartotta szeme előtt a távcsövet s minden bokrot, minden gödröt végig kutatotta a szemközti dombokon. Nem látott ellenséget. Ott kellett pedig lenni ők. Bevoltak jelezve, s minden pillanatban készen álltak a rohamra. Csak jelt vártak. Leeresztette a távcsövöt. Egyszerre a távolba futott előle a táj s meglátta a párás őszi képet, a lombok sárguló tarkaságát. Bágyadság, kábolcság lepte meg az agyát. Milyen szomorú dolog ez az élet! Néltelen, egész váratlanul fölmerül benne az élet értékeinek fölbírálása. Meglepi néha az embert ez az érzés. Bakció közben csak a percnyi munka végrevitelére feszül minden akarat. De hányszor nem ér utol a csöndes meditálás? úgyan, hát mire ez mind? Mire ez az élet? Egészséges vagyok. – mondta magában. – Erős, egészséges ember. – élhetem, hogy kibírom a strapát, s megérem a háború végét. A – Csak a mai napon túl legyünk? – Nem vagyok sem éhes, sem szomjas. A körülményekhez képest jól érzem magam. A fejem tiszta, s nem is félek. Milyen no, körülmények között már jobb dolgom nem is lehet. A rajvonalat mindenfelé lövik, már egész lyukakat lőttek benne. És nálam? Csemmi baj. Talán nem is lesz. Na de miért lenne? Véletlenség, hogy eddig nem volt baj. Na de az is véletlenség, ha ezután lesz. Nem, baleset mindenütt érhet, de kérontja azzal magát, hogy folyton a balesetek tőrettek. Kicsit elmosolyodott. Szeretett volna valakivel beszélni. – Psszt! – szólott rá a mellette fekvő tizedesre, aki hangosan azt kiáltotta valakinek. – Ki volt tegnap küldönc a százados úrnál? Szinten megdöbbenve nézett a fiúra. Te ennek tegnapi dolgokon jár az esze? Egyszerre úgy tűnt föl neki a tegnap, mintha az elmúlt évszázadokról volna szó. Ki gondol a tegnapről? Hol van már a tegnap? Az már tisztára história. Mint a József császár koráról beszélnének. Kalapos király. És abban a pillanatban megérezte, hogy ez az élet milyen írtóztató hosszú. Hiszen ők most századokat élnek át. Nem a tegnap, de a reggel, a dél is. Hol van már? Délben még ott voltak a pataknál, s reggel még a hat kilométerrel hátrábeső dobokon álltak. No, mikor fog ő még egyszer a patakhoz kerülni, ahol vizet ivott és virágot tűzött a sapkájához? Soha. Épp úgy nem, mint ahogy diák. Nem lesz többet. No, csak a mai napnak vége legyen. Az ágyudörgés szakadatlanul pufogtatta az eget, a földet. De ez az zaj csak úgy hatott rá, mint a gyár kalapácsainak zúgó csattogása. Külön kellett rá eszmélnie, hogy észrevegye. És mindezt annyi idő alatt húttatta gondolatban, még leeresztette a távcsövet, meg a szemét, és zúgó agyát egy kissé pihentette. És még ez az idő is milyen hosszú volt! A szeme, amin felnyílt, már fölispattant és pattant, s dermedtem rá egy bakára, aki, Isten tudja miért, Fölugrott, hogy félig fölemelkedve hátra menjen. Az alacsony zöld fűben ott feküdt a srápnel. Később kiboncolta emlékeiből, mikor látta meg, hogy leesett ez a srápnel, és ott maradt dögölve a fűben. Most előre látta, mi fog történni. Rövidebb idő alatt, mint amennyi kell hozzá, hogy fölismerjen név szerint egy katonáját, akit egyébként egészen jól ismert, látta, hogy az rálép a Srapnelre. A szeme megkövült, lehújni sem tudta. A lövedék szétrobbant, az ember a levegőbe röpült, Eltűnt. Néhány pillanat múlva, mint véreső jött vissza a földre. Csak mikor kezére hullott egy meleg csöpp, egy piros folt, akkor ért annyira magához, hogy a szemét lebírta húgyni. Még sok por, föld, fűcafat perget rá, az egész hátán érezte, hogy ráhullott a magasból. Elég sok... Hát is nem túl súlyos idegen anyag. Mikor a szemét újra felnyitotta, boldog volt, hogy él, hogy még megvan. Na, él, nincs semmi baja. Mintha a szomszéd üzlet belé egy csődbe kerülnek. Egy pillanatra megijed az ember, rá eszmél a bajok lehetőségére. De aztán könnyelmű biztonsággal szól. Hát miért vagyok megrémülve? Mi közöm hozzá, hiszen én, én vagyok. Íme, semmi bajom. János a szolgáját szólította. Tessék! A hang úgy szólalt meg, mint az élet örömharsodája. Oh, szó, emberi szózat. Na, ah, hol a konyakos kulacs? Az egyéni lét, a fizikai én belső természetes követelése az első felszökkelés az élet vállára. Ostoba fickó, mondta aztán a szerencsétlenre gondolva, aki őt is felrobadhatta volna, ha közelebb van. Már ő volt, ő már kész volt. Úr volt, és felőről nézett a kívül eső dolgokra a ostoba fickó! ismételte, és már csak a veszetelmet érezte, amit egy másik ember könnyelműsége idézett fel rá. Szerencsé, hogy nem volt érdekelve a bukásában. Elég messze volt a szamár pehes fickótól. És már megint. Milyen messze volt az elmúlt perctől? A katonái kezdtek mozogni. Éjjett és halálosan sápadt arcok tűntek fel a leülepedő pormoszatjai közt. Egy ember halknyözörgése hallatszott. Valaki megsebesült? – Ha, ki az? – Újabb ijegységgel figyelt. A szolgája szólott. Ha? Sárkány? Na persze. Ő is ráismert. Ráismert rögtön a legelsőn eszre, csak nem akarta megismerni. Úgy féltette éppen ezt az embert. Tanító, öt gyerek. Jaj, Na, hol a konyakos kulacs? – Szólt újra. A nyeszörgés, amely a sebesült fogai közül szűrődött ki, egyszerre csak szétvetette a műveltség az intelligencia fékező gátjait, és írtóztató, őszinte gyerek ordítássá lett. Végtelen és hosszú üvöltés, meg megszakadt, s még hosszabb lesz. Egyenletes, száraz ordítás, amely olyan már, oly erőszakos, oly mechanikus, annyira végtelen, hogy az ember nem hiszi, hogy nem valami üvöltő szerkezet idézi elő. A hadnagy homlokán hideg verejték üt ki. Ő maga is szárazon és nyitott szájjal liheg. Köhögni kezd és földet meg sarat köp ki. Elából, nem tudja, hol szett. Nem érzi, hogy került a fogai közé föld és fű, ami köhögésre készteti. Add már a konyakot! Á, hát, nincs. – Mi? nagy úr, nincs meg a kulacs. – Hintje hát, elvitte a bomba. Hey, – No, a fene egyemek! Eszébe villan erre, hogy vajon mi van a szemközti dobbokon. A távcsövét keresi, de nem leli. Aztán ott van mégis előtte veszi de nem bírja tartani. A keze remeg. Nem bírja fekve a szeme elé tartani, nem lát semmit. Hát, felül. Köhögve, köpködve, s ül föl. A térdére helyezi a könyökét, s belefekszik a távcsőbe. Lassan kezd tisztulni szemei előtt a szivárványos tájkép. Nem érti, hol vette magát az a bokor, amitől mit sem lát? Föláll, föltétlenül valami gyanús dolog van odaátt. Egészen előre hajlik, hogy úgy vizsgálja a világot. és akkor meghallja annak a srapnelnek a sivító repülését. Lekapja a szeméről a lát puszta szemmel keresi az égben azt a srapnelt, amely ide jön. Még van ideje újra fölemelni az üvegszemeket, a nézőt, és a kék égen fehér felhők jönnek egészen közel. Pukkadás. Valamit érez. Még tűnődne mi az zuhanást hals, a legközelebbi gondolatával már ott látja magát fekve a földön. – Elestem, – mondja ilyetten s meglepetve. – Szinte szégyelli magát. A titokzatos és ünnepélyes szó, hogy elesett, nála valóságos földre leesés. Valahogy tudja, hogy nem lehet fölkelnie, fölállnia. Semmi ingere és semmi lehetősége nincs rá. Pedig nincs meghalva. Meglőttek a kutyák. De hol? Mintha egy ismeretlen terepen száguldana be, elkezdi följárni a testét. – Halálos, nem lehet. Mám fene egye, nincs konyak. Egy arc hajol fölébe. A tizedes, aki az elé blárbázott. Meglőttek? – Azt nézem, hadd nagyúr. Ijetem várja. – A lábam! – kiállt fel hirtelen. – A tizedes kézzel végig simítja. – Aha, ah, itt egy lyuk van, haddnagy úr. – Na, ah, megvan, a, a tért fölött. Ah, úgy látszik, a golyó lement a csizmába. – Miért ez olyan komikus? – Elkezd nevetni. Boldogan és vidáman nevetni. Ha, golyó a csizbápad. Már fájást is érez. Ettől újra megérd, s szórakozott szemmel nézi, ahogy a tizedes előtte ásni kezd. Mi? Sír? gondolja elámulva. Sírt ás, megőrűt, nem halok meg. Minden felé mozgás körülötte. Nem érti, mit beszélnek. Ah, mi az? A tizedes izzadt bunda bundaszaga az orrába csap. Mondj, mit ás? nem akarja hallani senki a szavát. – Na, no, tizedes! Ha? – Szólt, hadnagyúr? Mi az? – Ja, Hadnagyúr, úr, roham lesz! – Mi? – No, csak teljesen itt maradni! Azért ások fedezéket a hadnagy úrnak! – Valami zűrzavaros lárma! De egyszerre a katonák, mint az őrültek, felugranak, egy pillanat alatt végük eltűntek. Csak ő fekszik nyugodtan, békésen, s mosolyog volt <gül> Na, no, ezelő meglógtam, mondja magában, és mosolyog. Tudja, mi történt? Rohamot fújnak, a trombitával vele fütyöli, hogy tra tratata, tatatata. -ta, tra -ta -ta -ta -ta. Aztán gyerekes kedvességgel újra elmosolyodik. Káposzta, káposzta, hús is van benne. Hey. Milyen jó itt feküdni, milyen gyönyörű az ég.